Salmul 148 Al firului de nisip Doamne, smerit ca un fir de nisip, Gândul nostru l-ai făcut, Și fir cu fir, făptura cugetului nostru, Din lumină ai țesut. Doamne, smerit ca un fir de nisip, Sub pasul Duhului Sfânt ne-ai făcut, Și prin și declinul tălpii tale, Otarul cel sfânt l-am trecut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip pe ulița drumului tău ne-ai și în strălucirea slavei tale, îngeri să fim ai vrut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip în palma ta ne luat și în cutele ei de lumină, ca pe un odor neținut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip, umbra slavei tale am văzut.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 tău sfânt ne-ai făcut și ne-ai în brazele minții celor ce ne-au văzut. Doamne, smeriți ca un fir de nisip, Tu ne-ai mulțit atât de mult, încât un neam, ca un copac roditor, să stea în început. Doamne, smerit ca un fir de nisip, ca o piatră în capul unghiului am stat când viforul cel roșu a trecut